Sa sa bra sammandel massa. Hej och välkomna till et nut of snitt tommy, filmer, Niklas och Emilio. Idog ska vi prata om det thin. Jök är den fem, kimchi of fem, märriga, tak och bais. Hej då. Måttå 라고. Mm, sassa, Brassa, mandel, massa, och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy Filmar, Niklas och Emilio. Filmpodcasten som Namsori älskar att hata. Med mig som vanligt har jag Niklas Lundqvist och Emilio Spinetti. Tja! Hey! Tja, tja! Allt bra, mina Skyrim-bröder. Mm. Ja, det finns. Eh, mm. Emilio är ju med en... I gänget just nu. Du har införskaffat Skyrim i video. Mm, det har jag. <här> ehm, jag har lyckats klämma in efter jobb och skola och tre filmer och en flickvän den här veckan. Så jag har i alla fall lyckats klämma in 17 timmar. Sen i tisdags tror jag. Okej. Okay. Och vad tycker du Det är jävla bra. Det är det, är jävla, det. jävla bra. Jag, tänker jag börjar med att skälla på killen från Game i Nackaforum. Jag hoppas att han lyssnar. <här> <laughs> det här är ju en, en spelpodcast ja. Vi inleder det så alla bra också ja, Han är jävla dryg <clears throat> Jag kollar på deras hemsida så här. Jag, jag fattar inte varför de ska hålla på med Webshop-priser webb, för, för jag för att jag skulle köpa lite Kim i, i julklapp Skyrim så, Ja precis. Så jag kollar på hemsidan och skulle ändå in till forum så jag Kollar på hemsidan, kostar 379 Bra, så jag in Ska köpa ett andra grejer, gå in på game Kostar 499 <laughs> I butik. Och jag bara. Så sa jag det. Typ. Jag bara, det kostar 379 på hemsidan. Kan jag inte få det för det priset? Han bara nej. så alltså, Det är webbkopp. Mm. Jag bara ju, Men kan inte få det för det priset i alla fall? Alltså, jag menar. De får ju ett till sälj att rapportera. De tjänar pengar på det. Jag slipper åka hem och beställa ett spel. Alla vinner på det. Det är inte som att gamen går back på att de säljer för 379. Eller 379 istället för 499. De, de tjänar ju fortfarande pengar på det. Så att, och den här butiken får ett till sälj. Han bara nej. så alltså, det, det är webbkopp. Alltså det är två olika grejer, alltså och butik. Jag bara, jo, jag fattar att webbshopen inte är en butik-butik, men kom igen. Och han bara, nej. Ja, så att du ska bli i helvetet. Jag känner ju också igen med där, jag hade samma problem för eh, några år sedan innan jag åkte till Japan. Jag skulle till webbhallen och köpa ett spel, <clears throat> men så de på 200 kronor extra eller vad det var för att jag inte hade beställt det via internet. Och det var ju på tiden man inte hade den här iPhonen med sig någonting sånt där. Så jag frågade om jag fick låna deras datorn Vid kassan där och beställa på internet Vilket jag fick så allting jag behövde göra Var bara logga in eh, Trycka på köp och sen sa jag så han såhär ah tack så mycket och sen liksom drog han av 200 kronor Och Fan, bara till och <laughs> Det är skitrikt men <laughs> Det är så jävla <laughs> retarded mm. oh, Idiotiskt mm. Niklas sa ingenting att dela med sig Nej Nu kör vi vidare då men eh, jag tänkte kolla en grej, en eh, du, sa, du sa att du knappt hade träffat någon drake i, För en sån här jättelångt in i story Mm Hur långt det tog det för dig Vem pratar du med nu, mig Ja ah. Jag tror jag klockar upp till 20-25 timmar innan jag, innan jag träffar den här för... För att jag ja, spelat... inte, inte den man träffar i Öppningen i inledningen av spelet typ ah, nej, nej, nej. Alltså, nej nej nej Men alltså, För att jag har spelat 17 timmar Och jag har mm. dödat säkert fem Mm men du har säkert kört huvudquesten. Jag skiter skett Jag sprang inte och gjorde annat skit. Jag sprang inte och jagade fjärilar, Och plockade blommor och sånt där. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Så jag var jävligt stark, kommer jag ihåg, när jag mötte den där första dragen. Men fan var nervös jag var. Alltså. Ja. Va? <laughs> jag att dragen skulle vara mycket svårare att döda. Det gör de verkligen inte. Nej, men det tycker jag är helt okej. Okay. Jag springer bara runt med, med en yxa och en... Uh... -spell, så liksom Det är ju liksom, inte mer än det du behöver Det är ju svårare att döda Dungeons och drakarna Är du en ödla Niklas? Ja, en ödlig gubbe uh, jag, jag valde det För jag tänkte att det skulle vara intressant Kanske att folk är lite så här, Kanske rasistiska när det kommer en ödla in i någon människostad Men jag har inte märkt någonting av det överhuvudtaget. Den där Det positiva att jag kan andas under vatten Det var väl ingen bra perks <laughs> Men nu är det för sent att vända om. Nu, nu köper jag mina jag, ja. ädelgörare. Jag, jag har ju gått med i någon slags sekt så jag har ju lärt mig att bli varor. Så ibland när jag går på stan så lägger jag lägga en kommentar och säger: Is that for coming out of your ear? Ja, ja. Jag, jag, jag, <laughs> för... jag har precis kommit hit nu. De har just kommit ut nu de har ju säga att jag ska få gå med där och bli en varor. Så jag tackar jag nej för jag är inte riktigt säker. <gasps> du vet, fundera på saken. Ja. HÅH oh, DU INTE JOKER! <laughs> nej, jag vet jag är lite osäker. Jag, jag tror nästan att jag ska tacka nej till det mm. ja, men då missar du som med roliga uppdrag. Alltså du kan ju alltid... Nu ska jag inte spoila, men det är inte så spoil. Men du driver barnen, men sen kan du liksom in lägga in i spelet och gör så du liksom... Cure från det här. Ja, jag, jag, jag vet, jag vet. Jag har också tänkt på det där. För jag funtar på om jag ska ta den och sen bara göra mig av med det sen. Mm. Uh, men... Uh, jag, jag, jag... Årets bästa spel alltså, vi, Ni som lyssnar Även fast det här är en filmpodcast Så kommer det här bli någon slags röd tråd Ett mm. tag tror jag Hur det har gått Skyrim de senaste veckan uh, Ja. Jag måste uh. bara flika in Att det är, som sagt Det hyllas ju överallt nu här som världens uh, bästa spel Senast nu i Game Reactor läste jag Vi de, de toppade deras lista uh, Dock finns det ett orosmål På horisonten Och det är vår producent, Daniel Gleisner har slutat spela Skyrim och börjat spela Transport Tycoon istället. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> så jag Alltid vet inte, det är för det pengar kanske. Så för dig istället. Vad var anledningen till ja... att han slutar. Skyrim? Nej, han... han tröttnade helt enkelt. Han... han spelade för mycket och sen så blev han tokig och slutade <skratt> Han ville gå tillbaka till liksom Spelglädjen, så han, kärnan så Det blev liksom en, en här besatthet där Med Skyrim, nu, nu spelar han Transport Tycoon Hela dagen istället, det är bättre soundtrack <laughs> <laughs> Så vi får se hur det går, nästa, veck, nästa podcast Får vi se om Daniel har börjat spela Skyrim igen, eller om han har Lagt ner det helt och hållet mm. bad house. To you Transport Tycoon men eh, Ska vi gå vidare då eh, vad, vad, Hur har veckan varit inom eh, Den filmiska Eren Ja, vad har du sett Emilio mm. Jag slutade lyssna för två sekunder va, va, Vad sa ni Vad har du sett någonting Jag alltså, är så jävla dryg Emilio Jag är så jävla vidrig människa alltså. jag, jag satt och bad när de hade det där, där. När de där högextremisterna, nazisterna Gick och patrullerade Att de skulle ta dig Vad fan efter, efter mina kommentarer i förra podcasterna Jag har på Gått väl hyll jag, jag tror jag skickade till äh, Jimmy Åkensson och hans äh, underhänger typ din adress typ, alltså, Medan ni håller på Kan ni sopa undan den här killen också <här> <här> men ni ändå har vägarna förbi Stockholm <laughs> <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> Nej förlåt det, det är förstås hemskt Det, det som ja, <tryck> nej, jag, jag, jag, tror, jag tänkte att jag bara sikt typ, När jag lyssnade på förra avsnitt Jag bara fan, jag sa så sådär Vad sa du förra avsnitt? Jag sa att eh, Aziz Ansari skulle Åka hem dit han kommer ifrån För att jag hatar honom <tryck> Och att Jimmy Åkesson hade min röst <tryck> <tryck> <tryck> okay, ja. <tryck> <tryck> ja, Sånt man säger i Hettan av att recensera hans bedrägliga skådespeleri. <skrubb> men vad har du sett då? det här vid? E Va? Ha, har du sett något kul den här veckan? Är du CP eller? E jag, jag, jag, <skrubb> <skrubb> jag <bara skrubb> Nej, jag har bara sett de här filmerna som vi ska prata om. Jag har okay. inte hunnit något här. Jag har varit Skyrim för hela slanten. Mm, men då hoppar vi över till Niklas då. Mm. Jag var på bio igår med busbrödarna och såg Tintin. Pong-pong! pong japanska. Vi hade egentligen tänkt se den med engelskt tal, fast inte med 3D. För vi börjar läsa lite på det med 3D. Men i Stockholm så går det inte att se den utan 3D med engelskt tal. Bara med svensktal. Så vi fick sätta på oss brillorna. Jag fick, jag hade två par glasögon på mig. Men jag är ganska glad ändå att vi såg den i 3D för jag tycker att det var en av de filmerna som utnyttjade 3D vejen bättre än vad man har sett. Ibland känns det ju helt överflödigt kan jag tycka men Captain som typ America. Captain, Amer Captain America är väl ett väldigt klockrent exempel. Men här så tycker jag det, det blev ett helt annat djup faktiskt i i skärmen. Ja, jag har hört att den ska vara jävligt snyggt, det är animerad. Ja, den är ju det. Uvuvudtaget oerhört snyggt animerad. Och det är väl det bästa med filmen. Uh, kom ihåg, Tommy, vi, när jag var i Tokyo så pratade vi mycket om det här. att Petro och Thomas var ju de som var mest uh, peppade. Och sen så, när vi går ut från biosalongen så, det första Thomas säger är Fan, det var ju så jävla bra ändå. <laughs> <laughs> uh, men... Uh, jag var nog den som tyckte ändå att den var mest. Eh, liksom, så Jag hade ju ganska låga förväntningar. Eh, grejen är att den är. Den är väldigt, som jag tror, har, har inte sett den gänget var inne på också, att den är väldigt ojämn i sin i den här liksom, hur mänskliga karaktärerna är. Tintin ser hur bra ut som helst. Eh, han ser väldigt, väldigt levande ut medan till exempel då Haddock och dupontarna ser. Ja då ser det ut som dockor som liksom har fått liv springa kring där på, på gatan. Och det, ja, det finns väl lite kvar att jobba på men den är oerhört snygg i övrigt. <clears throat> Sen kan jag också tycka att den är lite i längsta laget och alla de här hysteriska action-sekvenserna blir för mycket. Slutscenen, då sitter jag bara, då är jag bara matt liksom och bara i, är det, det är några det. här... Det är det ju säkert sett på trailern. Sådana här som Rango. Wow! <laughs> ja, det är typ bara sådana. blir <laughs> vidare, vidare, vidare, vidare. på Ja, men det är varenda action. Varenda action-sekvens går ut på det. Att det är liksom halsbrytande. Liksom att, att de jagar tre stycken pergament i Marocko. Det är en jäkla häftig sekvens. Men samtidigt... <laughs> liksom Ja, det är... De bara springer framåt och framåt och blir jagade och, jag, och liksom ramlar och reser sig upp igen och liksom hamnar i vattnet och flyger upp i luften och, det är ja, som hysteriskt. Joe i uh, Arrested Development typ Come on, I mean come on! on, come on, <laughs> on! ja Michael. lite, Michael, Michael, <laughs> <laughs> <laughs> uh, ja men uh, ja alltså annars är småputtrig rolig uh, bitvis Milo, och du pontarna står för liksom skratten Och som vanligt så tycker jag att det är alltid lite så här skumt där med Captain Haddock att han är, Det är ju en väldigt tragisk figur egentligen med att han är, han är alkoholist och Du har ju skämtat han, om det för några år sedan när vi var små kommer jag ihåg Har jag gjort vi, det? Ja du drev rätt så mycket med den karaktären Vi hade något slags radioprogram när vi var en slags radioteater om du kommer ihåg det. En, pod vi... en, pod en podcast ah, <laughs> en, ja, men det kan man säga, en radioteater är väl rätt så bra kan man säga, uh -huh. En slags uh -huh. eh, Orson Welles liknande Och då fick jag spela Captain Haddock kommer jag ihåg Ja Vill du att jag skulle stoppa in piller i munnen Typ för att jag skulle ha en medicin <laughs> För att jag var aldrig för patig <laughs> Spelade ja, mycket det. på karaktärens <laughs> äh, <laughs> äh, ah, Ja det var det <laughs> Alltså han är ju karismatisk men samtidigt liksom så här väldigt farlig mm. att han liksom sätter sina vänners liv på spel för att liksom få det i sig en flaska whisky. Men i Tintins dynamit dynamitar, kanske? Ja, men faktiskt. Det är så sån här som man liksom skojar om och så här, men det är ju egentligen ganska allvarlig sjukdom som man lider av. Men här är han ju liksom bara comic, <tryckas> comic relief. Det är lite så att ska sätta sig i halsen. Och det är ju liksom inte Spevers... Bildbergs fel utan så här är det ju i serien det är ju i serien det är även att ser den är, är verklighet. Ja, det är väl också. Det bara så det är. Ja, men det är så det är sköna karakt sköna karaktärer man möter på tunnelbanan så här, men man vet att det är något mörkt under det här. Vänta bara. Sitter en hatt i Hässelby går då. Jag sitter en påge hatt där har ni. Det säg det finns en hatt i finns nog en hatt och Josalla. Ja. ja. Åh, men se sen. Man fart nights last night. Ja, i alla fall. <laughs> ja, ja. nej men jag, ja, nej, jag tycker jag är ändå lite så spänd på vad som vad de ska vilja göra. Är det två filmer till eller en film till? Det går det ens bestämt. Det vill bara vara vi liksom så snack om det. Nej, men det är väl bestämt att Peter Jackson ska göra en film i alla fall. Okej. Okay. Um, det, det har väl måste bara så spekulationer och sånt tror jag. Jag, jag tror du kommer att ta ett jävla bra tag. Alltså, för det första, Pia Axel är väl med man inte ska lita på. Han har ju låtit en Halo-film i typ tio år. Mm. Och sen helt plötsligt har mm. det bara runt ute i sandet. Så, ja, hur har de spelat in Tintina på box-office? Har det gått bra för den? Är det någon som vet det? Uh, ja, alltså den kostade ju 135 miljoner. <håk> uh, 221. Mm. Uh, så det är nästan dubbla, Så det går ju bra. Ja. Känns det känns spelar in mer i Europa än i USA. Ja, det är väl en större karaktär, en mer populär karaktär i Europa, Tintin, kan jag tänka mig. undrar om Jänkame vet vem Tintin är, om han är så stor där. Det är frågan. Den känns ju väldigt europeisk, den här filmen. Det är ju, Casten består ju nästan bara av, uh, av europeer. Ja, den hade ju premiär, för, eller premiär för i Europa också. Så. Mm. En annan grej jag noterar är att för att det är ju har ju också varit i Tintin, som seriealbumen är det är nästan inga kvinnliga karaktärer. Det är bara Tintin, Haddock, och duponterna och professor Karalkyr där. Men det är ju inga starka kvinnokaraktärer. Den enda liksom som kvinn och ett bestående intryck är den här eh, operatanten opera här som. Ah. Och, så här liksom, och som är, ser ju helt knasig ut Så jag, hade, jag var ju nyfiken på att se Hur den här hur Om de skulle kunna få se kvinnliga karaktärer Att se lika levande ut som Tintin då Men då får man ju inte se någonting av det tyvärr men, men är det så? Jag nu har, jag har också också Spelektionen att Tintin, man vet ju aldrig att det är, Om det är en tjej eller kille <laughs> <laughs> Nej det är ju inga sex scener i direkt liksom Nej men att det är ett undersexnamn Och de tilltalar aldrig Du var, Tim, du var tvungen att säga hans kuk att förstå om det var en kille eller? <laughs> ja Tintins kuk, Tintins kuk, sitter Niklas och chanter i biografen medan föräldrar håller öronen för sina barn. Kaksat, kaksat! Ja, men det skulle ju kunna vara en... Han har ju lite så här, Ja, men han är ju lite så, så, så här, Vad, vad säger Att Ja, man vet inte, det kan ju vara en i tjej lika gärna. Ja, Platt Och Tintin är väl ett såhär unisex-namn? Liksom. Precis. Ja. Ja, det är intressant... Men det, det, det var inte någon dyp, djupdykning i det under filmen. Nej, det känns det var lite fel att ta upp till typ, din sexualitet. Ja, det var inte riktigt läge. Det var mer hysteriska eh, jaktsekvenser. Och en sjukt utdragen eh, Pirates of the Caribbean-sekvens. Då satt man bara och tittade på klockan, kan jag säga. Det gjorde Petra Thomas också. Det gjorde Petra Thomas. Ja, men den kunde lätt ha kapats med en, uh, en halvtimme nästan tycker jag faktiskt. Den var lite för lång. Men uh, alltså om jag ska sätta betyg uh, på vår skala så... Det känns ju dumt att säga typ hyr den. För jag, jag känner att den, den skulle förlora sitt liksom, syfte att se den hemma. Den här ska man nästan se på bio tycker jag för att se liksom, den här, de häftiga animationerna. Men om så du skulle vara det Ja, det tycker jag. Det tycker jag man kan göra. Man, det är lika bra att köra på det. Men eh, om man skulle sätta en 1-5-skala då blir det en, ja, en svajig 3, tycker jag, om jag. Och då är jag snäll ändå. Den är väl kanske riktad till de lite yngre. Får man väl får man väl tillägga. Mm. Mm, men så är det. Det är ändå he helt okej. Okay. Klock och ordsänt lördags mm. Jag är lite taggad på scenen. Faktiskt. Ja, Passa på. Ja, jag har bara så lite pengar för att gå på bio. Det är, liksom, det är lite andra filmer som jag nästan prioriterar över typ Paranormal. normal. Ja, just. Ja, den får du ju skynda på. Den går Ja, den sländigt. ska du se på bio i ja. ja. Den gör sig inte hemma, hemma. Nu hemma. låter du se på en Tommy. Ja, det har väl har inte sett. Ja, Tommy, vad har du sett för någonting nån? <skratt> eh som sagt så följer jag The Shield nu rätt uh, intensivt. Så jag tror jag, ligger, eller tror jag vet att jag lägger slutet på fjärde säsongen faktiskt. Av sju. Och jag kan väl säga att det bara blir bättre och bättre faktiskt. Uh, ja, ja, ja, det är riktigt jävla bra faktiskt. Uh, jag rekommenderar det till... Eller rekommenderar det, det känns lite upp när, när jag ändå var sist på bollen på det, Men jag, en av mina kompisar här i Japan... Som gillade Wire och sånt där Så tyckte jag att han skulle se den Men eh, handlade ner efter en säsong Och tyckte det var en fjantig poliserie. Där de eh, den, den, är, den är helt grabbig Att det är en med korrupta poliser Som håller på att springa runt och matcha sig ma Macho poliser typ Själv tycker jag att det är hur tufft som helst <laughs> Sparka in dörrar eh, Trycka ner folk på marken Och eh, svära lite Sen nu läste jag också häromdagen att den är ju baserad på verkliga händelser också i Los Angeles som det utspelar sig. Så liksom det mesta som händer i serien har ju hänt i verkligheten också. Samtidigt så läste jag också de folk som har spelat kanske GTA San Andreas är ju även storyn hämtad därifrån också. Så det är lite meta vad då att San Andreas har hämtat från... Det hämtat känd... från den här verkliga händelsen eh, som det, det heter Rudwood, det här distriktet tror jag heter som är känd för att det var en, un, poliser under de har på rätt länge, så länge, åtta år höll på att smuggla knark och ta pengar och sånt där ta liksom lagen i egna händer typ som Aha, den här, okay. s, Sveriges, vad heter de Baseballigan heter de kanske ja. om du kommer ihåg dem men äh, som grönt och slog ner folk. Ja, precis. Tog lagen i Det är exakt samma sak som de handlar om. De har ett slags specialteam som jobbar vanligt på dagarna fast de är lite så här, tuffare och hårdare. Sen på nätterna så kanske de kapar någon slags eh, knarktransport som de har fått eh, ny som att ta liksom, knarken och sälja själv för att liksom, stoppa pengarna i sin egen ficka. Liksom. Så mm. försöker de samtidigt liksom, komma runt det där utan att bli sedda av kaptenen och andra... Jag tycker det är skitspännande faktiskt. Det är hur bra som helst. Eh, väldigt lättsmält det också. Jämfört med Desire som är spelat mycket på eh, dialog och sånt där. Det ju hände ju inte så jävla mycket. Det är mest snack i Desire men det är någonting som känns så jävla eh, verklighetstroget när man ser på Desire. Så mm. vad menar Sanchez? Och Sam Andreas har ju också hämtat sin berättelse också från Rodwood. så man märker ju att det är vissa så här, jag älskar jag tycker att är ju bästa GTA-spel till exempel. Så man märker också när man tittar på The de att det är vissa saker som de har hämtat ifrån varandra. Vissa scener och sånt där. Så det är rätt så coolt faktiskt. Mm. Sen har jag sett Melankolia. Okay. Eh, som jag har varit skitpeppad på att se, men eh, du känner till Melankolia? Jag har den hemma på DVD, men jag har inte hunnit se den. Mm. Det är Lars von Triers, eh, en av mina favoritregissörer faktiskt, väl mest känd för eh, Dogville och R Riket, tv-serien Riket som är hur bra som helst. Eh, det här är väl slags, efter han han gjorde den här konstiga filmen eh, Antichrist med, och vad heter han som hade huvudrollen där? Oh. William Dafoe. Och... William Dafoe. Charlotte Gainsborough. Precis, och det var ju då en tiden Lars som 10 sa att han hade en slags äh, ångest, en slags svacka eller vad det var som han var tvungen att göra den filmen, men nu har han sagt att han är tillbaka med melankoli som som så gör dem ju så sjukt jävla ångestfyllda äh, hans filmer. Mm. Eh, kort filmen den är uppdelad i två sjukna ark kan man säga som handlar om första delen handlar det om Kirsten Dunst karaktär man får följa hennes man ska ha ett bröllop när hon gifter sig med Alexander Skarsgård och det är ju typ det värsta bröllopet jag har skådat på en film. Det är väldigt mycket som hennes mamma till exempel är sjukt emot det så alltså, slänger ut spidiga kom kommentarer när folk ska hålla tal typ och säga att det är typ att de bör skilja sig eller att de kommer göra det typ. Så Det, <laughs> <laughs> ja, det slutar väldigt tragiskt Det här loppet Och då märker man även att en Extra planet har dykt upp Liksom bakom solen en slags måne en Uh, sen, uh, sen vet jag inte vad som händer Sen utspelade det sig typ 4-5 år senare Man, man faller aldrig reda på det Men då har den här planeten kommit jättenära jorden Och cirkulerar jorden Och nu är det en slags spekulation om den kommer krocka med jorden eller inte <hör> Och Då får man följa Kristen Dunths syster eh, Charlotte eh, Geisenberg eh, Som gift med Vad fan heter han nu? Från 24 eh, Keith Sutherland. Mm. Som är sjukt fascinerad av det här planeten då, då. så får man Men <skratt> filmen öppnar ju med att jorden <skratt> går under Så man vet ju hur det kommer sluta <skratt> <skratt> Men det, det, det är som är vi... Jag vet inte, det, det, det, är, det är ju bara ångest i två timmar Du vet ju att det allting går är skit och man märker att de här karaktärerna dras ner i det här mörka liksom, sakta men säkert liksom, att det blir bara mer och mer ångest desto längre filmen går liksom. den börjar väldigt lyckligt och alla är skitglada för det här och sen bara oh, blir som bara en ångvält av ångest kör över alla karaktärer typ Ja, men är, är den bra? Jag gillar den men det är verkligen inte en film man bara kan, man, man måste nog var, var, jag, jag läste en recension på det att Det var många, många som klagar över dialogen i filmen Jag tycker den känns en väldigt mänsklig dialog Den är väldigt kortordigt och det, det, det, är inte, det är inte så det, ska jag förklara det, det är inte sådana där onödiga diskussioner Som det brukar vara i filmer Vi, vi kommer sen prata om The Thing Det har jag lite att säga om Men här är det typ att det är väldigt mycket rakt på sak Och sen är det med det Som det brukar vara i vanliga mänskliga diskussioner Tycker jag Mm. Det är väl det från 10 är bäst, tycker jag. Eh, karaktärerna och deras uppbyggnad och hur de pratar och... Eh, gestikulerar och allting sånt där. Äh, jag tycker det är skitbra igen, verkligen. Men eh, jag hade förväntat mig mer, faktiskt. Av Lasse. Ändå firade den på fintipset. Mm, jag... <här> <här> <här> Pännlade pe den mellan en 3 och en 4? eller? Ja, det, den gjorde ju det. Alltså, jag vill ju tycka om den här me men det, det, det är Men den är lite för långdragen. Det är väl det som är lite synd, faktiskt. Mm. Alltså, de första tio minuterna när man får se när jorden går under. Det är precis som Antichrist, då använder de någon slags specialkamera. Där de filmar ju typ så här höghastighetskameran. Där allting går i slow motion. Och så filmar de med typ så här tio olika scener som är så sjukt långsamma. Och det, det, är så, det är så jävla snyggt så när, Bara när jag såg de första tio minuterna var Det, det är bland ibland snyggaste jag sett alltså på film så bara, bara Om man inte är intresserad av den här filmen Eller någonting Jag kan tänka att Marcus från Har inte sett den skulle ju hata den här Men jag tycker att ska sätta på den Och bara se de tio första minuterna Bara för att se hur snyggt det är sen kan han stänga av den <laughs> men, men hur snyggt som helst Som det brukar vara på Lars och tio filmer hela Centropa som gör som von Tider jobbar för det är hans produktionsbolag. Man ser ju också det i Susanne Biers filmer också. De är så jävla snyggt kamerarbete i det. Det är mycket täta bilder och mycket skakigt och mycket hårt klippt i mm, det också. Är... Jag, jag gillar den, den, den formen, formen man använder den danska filmer. Jag tycker jag älskar Skarsgård och eh, båda Skarsgård är med e, farsen Stellan och Kyv och Kristen gör ju skitbra skådespelningsatser också i den här filmen. Mm. Väldigt intressant faktiskt. Man får se Kristens tuttar också. Mm. Mm. Det blir en titt redan i Har du sätta sätta om. Oh, det inte sett <laughs> <laughs> Se... Om, om, man, om man gillar Lars från 10 så tycker jag man ska se den. Jag har en kompis förstås, det är alltid mina jävla kompisar, men som också inte Lars von Trier som fan men han tyckte att Melancholia var det sämsta han hade sett. Av så... Lars von Trier eller av precis av, Trier. av Lars von Trier han var okay. jättebesviken faktiskt det här filmen. Det är väl en smaksak men det, alltså, visuellt sett och, och, och om man vill ha den här ångestgrejen i sig så är det ju perfekt film tycker jag igenom. Man man blir alldeles smatt i slutet. Dels för ja. att den är li lite för lång och dels för att den här, man drar ju mer. Hur den är den? den är två tim lite mer än två timmar, och tio minuter skulle vi tippa på. Ja. Så... Nej, men samtidigt, alltså Dogville som var tre, den var lite strax över tre timmar tror jag, nästan tre timmar. Den tycker jag ju typ, var ju, när, när kom den 2005 kanske eller någonting sånt där. Den var ju lätt, det årets bästa film, kommer ihåg att jag tyckte jag älskar Dogville. Jag har sett den flera gånger också. Jag tycker den är hur bra som helst. Har ni sett Dogville? Nej. Nej. Oh, jag måste se Dogville. Det är hur bra som helst. Han, han, jag vet inte, han är så sjukt skicklig larsson typ, på att liksom ta ut det bästa från liksom, skådespelarna. Jag har jag aldrig tyckt att Kirsten Dans var så jävla speciell. Liksom. Hon det mest bara varit skjutsnygg. <hör> Men här är det ju någonting liksom som... Jag vet inte, han är duktig på att ta ut det, det skådespelarna har och dem i... Kniviga situationer tror jag faktiskt Att det, Jag tror säkert många omtagningar och Väldigt bra regi också mm. uh, Ja, dansk film Det är bland de bästa som finns Men det här Ja, det var bra Men jag hade förväntat mig mer mm. Se den Se den Okej okay. Ja. ja. <laughs> Jag tycker att vi ska gå vidare Till kvällens tema Det är ju så att The Fing har ju kommit ut nu, nyversionen Och det passar väl inte Bättre nu när snön börjar Krypa in och kyletiden också Kyletiden, så säger vi Åh, oh, snygg segue <laughs> Att äh, sätta på oss våra Canadian Och hoppa in i The Thing. Mm, The Thing då då, eller den bär ju många namn, eh... Först var väl, den, den är väl baserad på en kort roman då, då, som heter uh, Who Goes There? Som är skriven av John W. Campbell. Är uh, någonting ni kanske har läst? Nej, för Nej. inte. Jag har läst, läst om den, men inte läst den. Ja, ah, Du har läst om boken? Ja, så alltså, jag har ju läst liksom, så här, <clears throat> vad den handlar han har, om. och Han har hört talas om den. <laughs> ja. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men, alltså, jag, jag, jag, jag, jag har kollat upp den liksom. Just ja. för att vi ser de här filmerna och sådär, så, så att, Men jag har inte läst den mm. Det men var den väl någon ju var... Skräckbok som kom ut 30-tal, 38, 38 tror jag den 38. Men ja. den, den ska ju vara jättehyllad Som en av de bästa science fiction böckerna Liksom uh, Särskilt för sin tid Den blev ju jättehyllad mm. uh, och, och den har ju fått Tre filmer Ja, ja. baserad Efter uh, sig, ja. verkligen Eh, vi kan väl lika gärna hoppa in på den första filmen eh, The Thing from Another World eh, Som eh, kom ut 51 du, Det är väl du Emilio som är väl mest Nu har ju vi sett alla de här tre filmerna Hoppas jag ja. att ni hört. <laughs> <laughs> Du kan ju börja Emilio Ja um, The Thing from Another World Eller Fantomen från Mars Som den heter på svenska mm -hmm. Episk titel är faktiskt en av mina favoritfilmer från när jag var barn Så att jag ångrar faktiskt lite att vi såg, vi såg om den här för att den Den håller inte alls lika bra som jag Du såg äh, om den till mig. Ja, ja, ja ah. det är klart jag såg om Det var ju allt för länge sedan för att jag skulle komma ihåg Alltihopa Men så jag såg om den och jag hade nästan önskat att jag inte hade gjort det För att jag, jag kommer ihåg den så mycket bättre än vad den faktiskt var okay. Men den är från 51 Eh, ruxerad av Christian Naby. Ja, ah. den är det är väl den filmen som är mest. Vad handlar det Kanske vi ska. Det är, den, den, den är väl mest löst. Det här är väl den filmen som är mest löst baserad på själva boken. Um, I boken så är det ju en ett forskarteam på Antarktis som hittar en ett nedfriat eh, alien -skepp. De har läget där hur länge som helst I boken tror jag läget där i cirka Två miljoner år Och de plockar upp det här De hittar en, en alien De tar upp honom, tinar upp honom Han börjar ta över folk I den här filmen så är det Ingenting av det här utan det är, det är Ett skepp som kraschar ett, En rymd som kraschar De går dit Hittar en alien, tinar upp honom Ehm um, men det är ingenting av det här om att han ska ta över deras kroppar. Och typ, vem är en alien? Vem är människa? Det är ingenting av den här eh, parano paranoida känslan som kommer över de andra i, i de andra filmen. Utan här är det bara liksom, det är en stor alien som han ska dricka blod, typ. Um, så att det är väl den... Ja, det är en väldigt, väldigt lätt take på... Den här storyn Jag vet inte, vad tycker ni? Ni har ju också sett den Jag, jag, jag tyckte Jag kan ju börja då Jag tyckte det var väldigt svår att hänga med eller liksom det, det, var, det var så jävla mycket snack I den här filmen Jag tänkte på en sak som jag Hängde mig mest upp på Jag, jag tyckte de pratade i mun på varandra Ja, ah, jag har faktiskt skrivit ner det. här var faktiskt första gången jag tog No. <laughs> när jag kollade på en film. Och jag har skrivit det. Avbryter understruket två gånger. De pratar så jävla mycket med på varandra. Men det tycker jag ger liksom ett lite mer autenticitetskänsla. Liksom, någon tänker säga någonting. Men någon annan avbryter med någonting annat, Och då får inte han säga. Det är inte som att de såhär, alltså, kommer tillbaka till det han tänkte säga. Utan då är det bara såhär, sk skitsamma. Och så går de vidare. Liksom. Alltså det, det känns. Nästan liksom verkligen på det sättet att alla står liksom inte och väntar på sina snabba repliker och så typ, du säger det, sen säger jag det, sen säger du, sen säger jag det. Utan det är så här, det känns lite mer som en naturlig konversation. Ja, ja. Är, men, där, liksom. men, men, men de avbryter varandra och sen gör de någon slags konstighet om om om det är tre karaktärer som pratar och så, så svarar en karaktärer som frågar, och sen, och sen fortsätter, fortsätter en karaktär kar kar kar vi, kar vi, vi liksom följer hans fråga Till exempel Vad ska du då? Jag ska gå och köpa kaffe Och sen ska han gå till eh, Mark sånt där, Att de liksom fortsätter på hans liksom, svar alltså, Så var det typ hela tiden och sen kunde gå, Jag tänkte på att de alltid var i samlad grupp Hela tiden i I hela tiden börjar de kanske med två stycken och står och står pratar. Sen kommer det massor med personer in I den här scenen Och helt plötsligt står de åtta stycken i en halvcirkel Ja men och, det och är en rätt, här, rätt klassisk så här, Gammal filmgrej att alla står kvar att liksom, <laughs> så här, att Även om man inte har några repliker Så står du ju kvar i bild Och lyssnar på det de andra säger Till någon säger okej då kör vi Och sen går alla därifrån liksom. och Sen tyckte jag att de hade så mycket etableringsbilder Så ibland kunde du inte se liksom, personer, Vilka som pratade utan du såg bara massor med personer Som står liksom i en cirkel eller så här, i en slags finnsig liknande man säger eh, och bara stod och pratade och sen vet man inte vem fan det var som snackade liksom och de enda liksom eh, killarna jag hade koll på det var Skadi doktor, doktor Stern och sen Captain jag kommer inte ihåg vad Captain hette men de sa ju bara Captain till honom ja, ja. men det, det är ju de enda karaktärerna som faktiskt betyder någonting, de andra är ju bara såhär, uh, människor som är. Det, det är bara liksom så här uh, för alienen att äta upp liksom. Men Ja, vilket Engels han inte gjorde Det <laughs> på karaktärerna um, När krediterna när när började rulla i början Som de ofta gjorde förut um, Så var det en snubbe som jag såg Hade rollen som Ladies Wardrobe Det var hans liksom, arbetstitel Det finns två kvinnokaraktärer I den här filmen Varav en är med Totalt kanske 20 sekunder i bild men den hade ingen open Resten av karaktärerna är Jo men den hade lite, här, lite namn Typ så här, typ Ja ah, den här personen Den här personen har gjort det här. Men okay. Den Jag räknade i en scen När de står Alla samlade i ett rum Alla karaktärer i filmen Jag fick det till 17 killar <laughs> Två tjejer Varav en som sagt Ännu mer 20 sekunder Så varför kunde de inte bara Skriva Varför var han tvungen Att ha en egen kategori Ladies wardrobe Kunde inte han bara stått med Som typ kostymer <laughs> Niklas? Ja, jag hakade mig inte upp mig så mycket på just det. Snarare bara yes. att... <laughs> uh, alltså, visst, den här filmen är från 50-talet. Man får ta det lite för vad det är. Men samtidigt så... Kan jag ju säga att jag blev väl, snabbt väldigt, väldigt rastlös. Och uh, ja, ganska uttråkad, faktiskt. Dels var jag väldigt besviken. Vad sa du? Det är ju inte så mycket som händer. Nej, det är ju inte det. Uh, och som sagt, att det är så många karaktärer. Det känns som de kunde vara hälften av karaktärerna. Och liksom... Ja, men i alla fall... Äh, äh, Monstret är väl en ganska stor besvikelse. För jag tänkte att om det är liksom en klassisk monsterfilm tänkte jag att det skulle vara några roliga stop-motion-effekter kanske med en liksom, massa tentakler och sånt som i de senare filmerna. Men det är ju snarare ett så här, Frankensteins monster som äh, går omkring där. Ja, och, humanoid... Ja, och smäller på folk... Fast jag tyckte ändå av de hade rätt så läskiga scener. Jag tyckte första gången monstret i med när man bara får se en siluett av honom ut och döda hundarna ute i snön. Det, där jag man... där vid... Det är... Ja, jag, där jag är tyckte jävligt. också att var jävligt cool faktiskt. Då får man ju bara se något slags siluett av själva monstret när han står och liksom slänger en hund upp i luften och sånt där. Sen tyckte jag även den där ha. dörrscenen var ju hur cool som helst när han... När man dörren så står han bara där i dörren. Alltså det, det är ju lite småläskigt ju. Ja. men eh, jag tyckte om det. Sen klämmer de ju honom hans hand. Eller någonting. som ja. sprängs handen om den jävla... Jag vet inte. Jag, det, det tyckte jag var jävligt coolt. Men som sagt det här var ju bara liksom. 40 sekunder av en film som är en timme och 20 minuter. Ja, mm. <laughs> ja nej, men det, det, man märker ju verkligen att. Det som är läskigt har åldrats. Alltså det, det, ju, det, in, det går ju inte att jämföra det här med de nya, nyare filmerna i liksom så här, vad som är dramatiskt. Jag tänkte på en grej till exempel när de, precis i början av filmen, när de hittar det här med skeppet um, som är under is. För det första har jag lite problem med varför är skeppet under isen? Om men... det precis har kraschat. Det är inte som att liksom det, så här, har... det har ju inte precis kraschat. Det har ju legat i hundratusen år. Nej, i jo. den här filmen. Så, men nej, men de fick ju så här. Det, an, anledningen till varför de åker ut dit. Är för, eh, I början ser så att ah, vi har precis fått eh, rapporter om ah, eh, det. Det. Eh, det, ja. det är ett skepp som det är ett flygplan som har kraschat. Mm. Eh, och sen har de ju bilder på det här. De, de, de har lyckats med, med, med sin höghastighetskamera som tar eh, samma bilder. Så de en, en på Men det här kan inte vara en meteori. För det här åker uppåt. Meteorit åker aldrig uppåt. Det måste vara något annat. Och så åker de dit och kollar. Men då ligger det under isen. Hur har det här åkt under isen så att bara skärtfenan sticker upp? Det är jättekonstigt. Mm. Uh, för de, de, de förklarar ju det med att den, den, den kraschade ner och sen motorerna smälte isen och därför de åkt ner. Men hur har då isen som är över den hamnat där och frusit till på de två timmarna det tog för dem att åka ut? Det förstår jag inte. Tog det två timmar? För jag tänkte också på den här flygscenen som jag att det var så sjukt inte säga det Jag, jag frissade ja, lite för mig själv. Långt. Att det att de, att de tar typ så där fem minuter... För, för först så röker cockpiten och dricker kaffe medan han... Eh, i cockpiten, piloten röker och dricker kaffe i cockpiten typ medan han kör planet vilket känns såhär as-oseriöst men det kanske var så på 50-talet, jag vet inte det ska oh, inte vara mig han. förstås men, men sen typ säger att han han går runt där bak i i planet hey, och såhär, väcker ett, coffee? <laughs> coffee som, oh, <laughs> så väcker folk kaffe, kaffe som hos koffer som släggs Mr. Scott, kaffe oh, are no sir, hot coffee up front sir oh. lieutenant, coffee, sir Thank you sir. Coffee? Yeah, thanks. How far away from camp? Three hours. We slowed down. A little headwind. A little headwind? Close to 40 miles. Our captain has some funny ideas about the North Pole. He thinks it's a garden spot. Come and bring the kitty. Now, look, don't you two guys start. You know, Perry went to the North Pole once. He retired with a sack full of medals. Hey, Pat, we go there every three weeks, just like it was lover's lane. Mr. Scott, some people seem to think... Wait a hello Air Force 191, 191 from Polar Expedition 6, can you read me? Air Force 191, here you are. The whole scene when they're preparing to drink coffee and say, I'm going uh, to have coffee, it takes like a few minutes. It could be like a few minutes left, it seems like. Yeah, it must be a few minutes to say that. I love it when he breaks the photographer or the reporter. doctor is like... Scotty, Ka what, what? are we there yet? <laughs> uh, no, there's coffee up front. He oh. Oh, Okej, okay. så går han dit och tar en kopp kaffe och så står de typ där. <laughs> men det jag tänkte jag i alla fall när de hittar det här skeppet och så, och så ska de så här, De var, ah, men vi, vi försöker få någon bild av hur stort det är. Så att alla går dit där de ser genom isen att, att det slutar. Så att vi får någon, någon sorts formen på det. Och så ställer de sig i en cirkel. Och så kommer den här mystiken såhär... Nej, nej, nej det, är ju, det är ju sån där um, gammal elektro-grej som är alldeles på alltså, en cirkel. Det, ett... det är ett dramatiskt ja. att det är en cirkel. Det var ju verkligen så att på 50-talet. Det var det ju flygande TF-tal. alien var ju runda. Men det är ju verkligen det är så löjligt liksom när det när är, alltså idag, när man är van vid att det är liksom som har alla olika former och sådär, att, att, att det är runt, då måste det vara en alien, liksom, att mm. man ska fatta det. Det var så perfekt ovalt också, verkligen. Ja, men det är en cirkel. Men det jag tyckte var rätt så dramatiskt faktiskt, såhär, okej, nu ska vi forma typ såhär, hur skeppet är liksom format, liksom, ställer sig aldrig så här. Och så titta på varandra och bara, shit, det är ju en cirkel vi har bildat. Ju. <laughs> jag tyckte det var skitbra scen. Men... <laughs> sen, sen läser jag en liten kuriosa också. <laughs> I, I slutet, det här är ju, nu får vi säga till alla att det här kommer vara fullt mycket med spoilers i de här recensionerna. Men när de dödar det här monstret med den här <laughs> elektriciteten, här, vad det är för någonting. Så krymper mm. ju monstret när de har... Äh, ja. när de klipper det. Och då har de hyrt in en dvärg som de har satt på honom hans kläder. <laughs> <laughs> så de har ju bara... Jag vet inte, de, de, de har gått ja. in och in. <laughs> ja. Nej, men det är alltså att jag inte på ett... monstret är mer för lite, alltså. Ja, och väldigt... sen det är det som du säger, det är, det är väl här äh... vad de ska göra med monster. Det känns väl någon slags tidig... Fredagen trettonde nästan gör det inte så. Att det är någon, någon snubbe som Aha. bara går runt och drar med och, och liksom tar livet en efter en. Ja, lite. Fast det är bara två stycken som dör, tror jag. Mm. Ja, ett par stycken mer. med. Men det, är väldigt det jag tycker att som... de är bra i den här filmen också är... Förlåt, du att berättat det i Men det jag de har de, har, de, har, de, har, de har bra är just den här professorn. Som är så emot att de ska skada det här monstret. Och han, han, han håller sina experiment hemliga för gruppen. Och i slutet när de ska electrocute honom att han liksom håller en pistol mot dem och säger nej nu får ni inte göra, ni inte göra bra Men att de, han, han har en väldigt så här, bra roll tycker jag, i filmerna. Som the scientist liksom. Jag tyckte att han så var sämst var i captain, det var han så var huvudrollen, så han var ju så jävla då. Jag fattar inte Tråkigt. den han, han när han var inne hos den där, jag vet inte vad han var för någonting, hon sekreterare kanske hon var typ, stod han bara och ragga på när han stod och snackade med henne. Det var också en scen som säkert sen kvart där de bara stod och pratade en massa med skit typ. Men för de, de hade ju, de det de byggde de ju upp i början att de typ hade legat. Ja. Och sen hade hon inte. stuckit och han hade blivit ledsen. Så men det fanns ju en scen det måste jag också säga. Fan vad, det är ju när de får det här äh, telegrammet också. Kommer ni ihåg det? Nej. Det, det? De får ett telegram och så. En slags mors telegram och så får han så här. Så, Captain, can you read? No, you have to read for me. Okay, it says. Ah, just sen det ah, på pappret, det bara helt plötsligt kan inte han läsa morskod. Sen den I don't understand. It says something about. <laughs> ja, men det, det var ju för att det var, det var ju för det interference. Ja, ja. För det är <laughs> <det> <laughs> de byggde upp det där om att det, de inte kunde kontakta någonting. Att det var därför att ja, oh, then there's something about det här och Men det ser så skönt Så bara. Han ger honom lappen och så bara, hey, read it! Oh, ja, men vad fan det är. Han jobbar yeah. som säger liksom, jag vet inte vad det heter, sån vad fan man säger Han <laughs> ger över till sin kapten, typ, och börjar säga, how can you read it? <laughs> <laughs> ja, det är plått hörlare. Ja. Uh, jag tänkte på en, om, vi ska, om jag ska se något positivt, så är det uh, en scen där när de går och försöker spåra upp Äh, äh, varelsen då med en, någon slags äh, grej som avläser radioaktiv strålning Jajamän. så piper. Peep, och det, det känns ju som att det har de lånat lite från i de i Aliens så har de lånat liknande där när de letar efter när de ska hitta katten där då är det också en sån här grej som piper så här tyck, tyck, så går de och letar i rummen. Det det var väl en rätt äh, cool detalj i den här äh, The Thing versionen men en grej som de gjorde jävligt roligt med det också som är chatta medningslöst den där scenen är du verkligen inte behövt vara med det är ju när de precis kommer på typ att de kan så här: de ska leta efter den här grejen och så står de i en korridor och pratar och så helt plötsligt sätter han på den här gågymätaren och så börjar den pipa bara, han är i och alla, alla, alla blir så jättespända. Och sen går de bara, nej just det, vi står ju bredvid rummet med radioaktiva stenar. <här> så bara de bara, hopp nej. Och så stänger Jag de och så går de ut. Och så, där, det är så. <här> <här> blir så här, Och så bara, Aj, nej men fan grabbar, hörni. Vi står ju här. De bara, Och så bara, ja ah, just så går <här> Fan, hörrni, vi kanske ska börja recensera fler filmer från 50-talet. Det, det verkar mycket roligt <laughs> när vi snackar om sådana filmer. Ja. ja. ja. Men jag, vi bör ta sådana här uh, remix och sånt och bara kolla på allting. Mm. <laughs> Men, vi kan hoppa vidare till 82-an, eller? Ja, det, det, det tycker ska jag vi hoppar hoppa in på. Det, det är väl din domen. Ja, nu är det mitt moment to shine. Uh, ja, John Carpenter då har gjort... Uh, den äh, 82-versionen äh, Han äh, var ett stort fan Av Thing From Another World äh, Jag tror jag läste att han hade sett den Typ 40-50 gånger äh, Han var som Emilio då Han gillar den som, som ett litet barn Får man fråga sig är Emilio är lika gammal Som John Carpenter <laughs> John Carpenter börjar väl närma sig 80-ålder Om man inte ens ser det Han, är ju ja, han ser ju sjukt gammal, gammal ut äh, han har fortfarande den här hästsvansen som man alltid har. Nej, ah, det tror jag inte. Han har en sjukt stor panna och spretigt vitt hår. Han är ett geni. Älskar John Carleton. Ja, hade väl sin storhetstid på 80-talet. Så har han gjort jättemycket bra sen. Men han, han, var, när han var bra som var han jävligt bra. Men han, han gillade som sagt 50-talsfilmen. Men han var också, precis som vi, som var lite besviken på att den tog så lite från novellen. Och mm. det var ju hans mål med sin så att säga remake att han ville få med han ville liksom basera den på boken snarare än originalfilmen. Um, så han, uh, ja, han uh, samlade ihop ett gäng med så, rätt bra skådespelare faktiskt, inklusive sin polare Kurt Russell då, som fick ta Jag tror det var bara någon månad innan det var dags att börja han hade fortfarande liksom ingen liksom, stjärna. Jeff Bridges skulle ju spela i början var det tänkt, men... Var det så? Ja, Nick Nolte var först och sen var Jeff Bridges. Båda attackerna är nej faktiskt till det här. Ja, okej. Okay. Dumt move. Verkligen. Ja, ah, känns som... inte. Jag tycker att Russell som klippt och skur Jo, han är ju bra Dumt av dem. Att attacken är en bra film. Mm, uh, men det vart ju en bra, flopbox, bra för också, oss så jag tycker att vi kan gå in på senare. Jag mig med på sen. men grejen är innan Kurt Russell kom ord så skulle det vara mer en ensambelfilm att man skulle inte riktigt veta vem som liksom är den självklara, som hjälten som kommer att överleva lite som Alien då, men när Kurt Russell kom in så, jag tror de skrev om anset lite så att hans karaktär McCready fick en ganska tydlig hjälteroll och han är ju rätt stenhård också då. lite som hans snakeplisken som han gjorde året innan han är väldigt här, tuff och ganska fordig, ehm det som, en man eh, rakt på sak. Han går rakt på sak. <laughs> han, att, han han tar kommandot här när det börjar hända konstiga saker. Eh, annars är ju en ganska snarlika att de hittar ett rymdskepp eh, som har legat väldigt många år. Ja, här har det legat i ganska många miljoner år, eller hur? Hundratusen. Nej, hundratusen. Hundratusen, okej, det det är ganska långt. De... Ja. Men det är, det är i alla fall läget där Det börjar ju för sig med att Det är några normer då som Kommer flygande med en helikopter Och jagar en hund som Hunden då får bo Hos amerikanerna Och de anar ju då inte att det är Något fel med den här hunden Ja och sen så åker de då till det här norska lägret Och det är då det som Det kommer vi in på sen i nästa film det är, det är nästa film som Tommy ska ta hand om den utspelar ju sig i det här norska läget som de ville se Storyn är... Ja, sen så börjar den... Vi har ju berört det här redan att det, den tar liksom över... Den här saken tar jag över eh, som det är team Members, och man vet inte riktigt vem som är vem. Och det är, det som, det är den här paranoikänslan som, eh, som är mycket mer tydligare i den här filmen än 50-talsfilmen. Även det apokalyptiska temat är ju ganska eh, påtagligt. Det är ju Carpenter själv säger att det här är första delen i hans apokalyps-trilogi. Mm. Efter så gjorde han Prince of Darkness och In the Mouth of Madness, som också är så här, väldigt så här nedstämda slut. Eh, där det känns som att. Ah, Prince of Darkness är ju känt för en av de läskigaste sluten. <laughs> det jag har jag faktiskt inte sett, men. Eh, är det något att se eller? Ja, herregud. Den är ju hur bra... <laughs> Nej, inte hur bra som helst, men den, den är... Ju... <laughs> den, den är väl att se bara för slutet. Det är ibland... Jag har haft mardrömmar för det slutet. Shit! Ja, det blir vidigt. Framförallt In the Mouth of Madness tycker jag är jäkligt underskattad och väldigt uh, obehaglig. Ja. Med Sam Hill. Den är faktiskt sjukt bra. Um... Sen... Uh... Ja, vad ska man säga mer? Det som är... Den här filmen är... Han vill ju också... Inte ha en sån här manina suit som, mm. uh, som monster utan han ville göra någonting som han inte hade sett innan. En liksom, ett mer sån här shapeshifting uh, thing då, då som kan liksom, ta vilka former som helst. Och uh, då, då anställde han, anställde han Rob Boutine som har gjort den här. Han gjorde varulven i. Uh, vad heter den Werewolf in New York? I ja. um, uh, London. A, a Werewolf in London, så var det. Så, var det. Mm. Um, så det, den, här, den är ju känd för att den har väldigt så slämmiga och äckliga monsterscener. Ha, han sådär som, som fick... har gjort spe, specialfäckningar, Robert, uh, han var ju 22 år när han gjorde uh, mm. The Fingerfäck. Han var ju mm. väldigt ung, vilket är helt coolt faktiskt. Ja, men han fick, han fick fullt förtroende av Carpenter för sina ja. idéer. då. Och då är tur det, för det finns ju jäkligt många spektakulära de är, scener. De är väldigt sjukt bra, tycker jag. Ja, Jag tycker de här... håller jäkligt bra änd faktiskt. De är, är liksom... de är både fantastifulla och rätt snyggt eh, utförda också faktiskt. Och särskilt ja, groteska verkligen. Ja, de är ju riktigt äckliga alltså. Jag såg Som ju... scenen där när de ska upp äh, äh, återuppliva han, äh, den här ah. lite tjocka karaktären och så liksom blir hans armar av bitarna. och hela den scenen är ju så sjukt intensiv uh. Ja Vad sa du Tommy? Nej. Nej, eh, jag, jag, jag såg den här filmen med min eh, flickvän faktiskt Hon hade inte sett den Hon såg faktiskt eh, den filmen vi ska prata om nästan Den här eh, prequelen till The Thing såg hon först Och tyckte den var hur bra som helst Men då tänkte jag, såhär, shit då måste hon ju se eh, John Carpetens eh, Men eh, och, och, som, Hon gillar ju den som bara den Men hon eh, älskade effekterna också Även fast hon var eh, vissa ögon Kanske väldigt eh, gammalmodiga Så tyckte hon det var eh, ja, men vid Vidrigt faktiskt, groteska men det är ju det, man ser ju verkligen mm. att alltså, okay, det här är en docka Men det är en jävligt äcklig docka mm. Ja, Den det är, är riktigt sagt. vidrig och det är, De använder ju väldigt väl snyggt det här med att så här klippa Att den shape-shiftar mellan klipp Liksom mm. Men det är ju jo, precis De är riktigt vidriga alltså. Fan, borde nästan hyra in den här killen och göra eh, Slutet på Akira Ja, Hör, ja för fan Uff. Om man nu lever. Jo, det gör han Mer kan man säga. Den floppade ja. kan vi väl säga. Den floppade, den gick upp ganska samtidigt som IT. E den gick upp Scenic samma keyboard. dag, samtidigt samma som, dag eh, Blade, nej, som Blade Runner. Som Blade Runner? Som mm, Blade, Blade Runner och The Thing och hade... Ja, men <laughs> det var bara en kuriosa, förlåt. Ja... <laughs> Nej men eh, parallellen där med IT är att de, de ville liksom, det känns som att eh, eh, publiken ville ha en snäll alien inte en elak eh, alien då som i The Thing. Det, det var en dålig timing helt enkelt med releasen. De, de fick men den har huvud. ju verkligen. Ja den fick <laughs> ganska dålig kritik men den har ju hittat sin publik så här, i efterhand. Det blev ju en riktig så kult kultfilm så här, på, på video, VOS liksom då då fick den liksom nytt liv. Och eh, den är ju fortfarande, har ju, bara som att vi sitter här och gör ett specialavsnitt av, av The Thing-filmer, säger väl talvis i tydliga språk. Ja, det är ju John Carpenter har ju sagt att det är hans egna favoritfilm också, bland de han har gjort. Han listar den som sin bästa film. <hör> Men där, han läste också en intervju med att han eh, varit ju skitförbannad när den släpptes på bio och fick så dålig kritik att han tyckte att alla var helt dumma i huvudet och fattat är mm. grejer med alla recensenter och folk som gick och såg den på bio som tyckte den var dålig för den var för grotesk liksom. När kom 82 kanske var, känns dumt att säga, han kanske var lite ny för sin äh, tid men samtidigt ja. Den ja. var lite, de var före sin tid och kanske med mm. och, den, den är ganska man... egen också med att det Eilen ge... kom väl ut 79, den var väl också rätt grotesk och... Ja, ah, jo Men det är sant Fast mm. den är inte riktigt grotesk på samma sätt För att här är det ju verkligen människor Som blir muti-related mm. liksom. de Ja, det är ju lämmar och ha, och, sånt och de här äh, monsterna Som ser ut liksom halvt att smälta ut Och äh, ge, alltså, äh, en, en, en av mina favoritmonster I den här filmen är När en kille, de märker att han, är en, att han är en alien Och så Börjar hans hals den blir bara längre och längre och till slut så slits huvudet av från kroppen. Mm. Ja. Det kommer ut så här, spindelben från hans huvud. Hans huvud liksom ligger upp och ner. Eh, och så kommer benen ut. Och så ser man så här, ögon komma ut från hans huvud som blir som långa tentakler med ögon på. Och så springer den runt så här, på marken som en liten spindel med, en, med ett människohuvud som kropp. Som liksom är upp och ner och den här munnen som bara såhär. Alltså, det, så, det är så coolt. Jag hörde också att eh, John Carpenter sa att han hade bestämt sig att han skulle göra den här filmen när han eh, läste manuset och kom till eh, den här blodscenen när han ska testa blodet på vilka som är infekterade ah. eller vem som är den här utomjordingen då. då. Eh, och när han hade kommit dit så hade han liksom bestämt att ah, det här måste göras, det här är så jävla coolt. Och vilket, den, den scenen är ju så sjukt jävla spännande faktiskt. Riktigt bra. Ja... Nej, jag kan säga uh, bara som en, <går> en parentes här att jag och uh, busbrödna och ett par till. Vi gjorde en, en egen version av det Thing. Vi filmade den själva då liksom som fast i Hässelby. I skogen ute i <gård> en, en vinter där så körde vi och det var, det var väl en av våra bästa filmer som vi gjorde. Vi, vi, hade, vi snodde till och med en sån här fackla från min farsas uh, uh, garage eller vad fan det var. Och, och typ som vi liksom tände på i sista scenen och sprängde omkring medan sen fackla i skogen. Så det var så såhär, det var hög budget där för vår <laughs> film. Uh, och, och så körde vi med det här soundtracket då som pumpade i bakgrunden. Soundtracket är ju värt att mm. nämna. Det är ju Ennio Morricone som har, mm. som har gjort det. En av uh, de få filmerna som John Carpenter inte har varit med och gjort sitt eget soundtrack. -till. Det, det står ju faktiskt här på uh, Wikipedia att han har varit med och gjort musiken fast Aha, han är uncredited. Okay. Så han har väl bidragit med lite så här av sina patenterade stämningar. Mm. Um, jag, jag sitter och läser här låtlistan till uh, Soundtracket och den där huvudtemat kallar sig för humanity. Så mänsklighet. Mm. Och det är väl lite så här dubbel uh, betydet då, liksom, vem är människa och vem är utom. Men samtidigt liksom det här med att man ska lita på att man inte kan lita på någon. Uh, Carpenter är ju liksom, han. Han ser också som en parallell att liksom, det nya hårda klimatet här mellan nationer att vi kan inte lita på, på våra vänner mm. vi vet inte vilka som, ja, liksom, som kan förgöra oss och vilka som är mänskliga och så vidare. Så, uh, ja. Kanske en lite det är kommunist som, det. som eh, <laughs> ploppar fram, <laughs> fram, fram ja, lite. Då, då. Ja, lite så. Ja... Är det någon som vill tillägga någonting? Ja, slutet skulle jag vilja, vilja prata lite snabbt om. Det de, de har ju varit väldigt mycket snack om... Eh, de, de, vi kan väl säga avslöja slutet tycker jag då? Ja, det, det borde vi kunna göra i det här laget. att det är sen eh, 82 kommer man nog inte... <laughs> men, men, men det är väl eh, Russell Crowes och han eh, Kiv Davids eh, karaktär... Russell Crowe? Kurt Russell? Ja, ah, Kurt Russell, förlåt. förlåt. <laughs> Blandar ihop det helt och hållet där. Som överlever det här Men grejen ge i slutet är att de sitter väl utomhus Och man vet väl inte om Någon av de två är alien Eller om båda både är, eh, har klarat sig Och är vanliga människor Och i så fall om de är det så kommer de väl liksom frysa i, alla. I original, de filmade ju några extra scener När det kommer ner en helikopter Och räddar eh, Kurt Russell Mm. Men den klipptes ju bort rätt så snabbt vilket jag tyckte var ett så bra val. Ja, det var bra. Slutet är ju skönt som det nu. nu. Det är, är sådana ja, slut som de inte. De vågar, vågar inte ha sådana här slut i filmer. Nej, Nej det är ett väldigt öppet slut. Jag älskar det slutet. Jag, jag har varit helt ställd kommer jag ihåg när jag såg det för första gången. Det tror jag blir varje gång nu när jag ser den också att de säger, oh, vad fan är det? Vad fan är det som händer? Man vill ha svar med, svaret med samtidigt inte, men hur som helst var i Keith Kif Davids eh, ena karaktären som jag överlevde var ju på någon slags Q&A och fick någon fråga om någon i publiken där så alltså, frågade typ så här vem av er var det som var utom jordingen och då svarar han någonting så well i don't know about Kurt Russell But that sure hell är helt kul faktiskt Men jag gillar det Han, han säger Kurt Russell när, när de står där Det är bara de två kvar Och de sitter på varandra För de vet inte om den andra är Och så säger Kurt Russell bara alltså, Det är ingen idé att vi fortsätter med det här För att även om Det är du eller jag Så kommer vi inte orka göra någonting åt det Så mm. nu kan vi bara släppa vapnen Och så dör vi så dör vi Nej, det är det bara så skön ja. kommentar att han bara det här, folk inte. Mm. Nej, det är ju... Nej, det är bra slut Men, vad tyckte du, Det här är ju första gången du ser den Emil, jag vill bara ha lite snabbt ja. Vad tyckte du om den? Jag vad älskade den här bra? filmen, jag tycker den var riktigt jävla bra ja, det, jag, jag, tänk... jag, tror jag, jag tror jag firade den i alla fall Den är riktigt jävla bra mm. För jag tänkte att eh, Johan från Har du inte sett en såg Lyssnade jag för några avsnitt sen. För första gången, för några veckor sedan Och han tyckte inte om den så mycket lät Han tyckte väl att specialeffekterna till exempel var ju eh, ja. Förhållade Ja, precis sånt. Men, <laughs> Ja, <laughs> Ja, men det, det var det jag tänkte också Att Emilio kanske skulle inte liksom det var jag ett litet experiment så, så Det var ett litet experiment Men, det, men det, vi, det är det som är grejen, kan... jag har inga problem med att se sånt här, liksom så här Lite gammal mod så Jag är ju uppväxt med väldigt mycket så här, äldre filmer Än det här, så att det här är ju nästan nytt liksom. Det här är ju nästan ny teknik för Jämfört med de filmer Som jag är uppväxt med mm. Um, mm. Så att det, jag, jag, jag har inga problem Med, med, med sånt jag, Och dessutom tycker jag att det var jävligt Snyggt gjort um, att vara. Man, så, man såg att det var dated Men det var jävligt snyggt mm. Ja. Mm. Ja, den, den är ju faktiskt jag, jag, tycker, jag gillar när det dock är med, faktiskt jag, jag blir Jag vet inte jag, jag, jag, jag kanske har mina rosa glasögon på mig För man är uppväxt med all Star Wars Och alla andra sådana här 80-talsskräckfilmer Men jag, jag vet inte Jag föredrar det på något sätt Mm Mm Uff, uh, ja. <laughs> Pak kroppen. Ska vi gå vidare uh -oh. till sista då? Mm. Take it away, Tommy. Uh, och <laughs> sist ut är The Thing igen som har exakt samma titel som Carpetens version. Skillnaden från den här bara, är väl att va? Ska jag bara flicka in en grej på att alla har typ, the thing. Alla har ju exakt samma Creditgrej när när titeln kommer att de har det här ljuset som typ skalar bort. Mm. Från bokstäverna till stickarna. Alla filmer alla tre har ju haft samma grej. Ja. Det här är ju också eh, liksom handgjorda eh, från andra filmer. Jag vet inte hur de gjorde det första. Men andra filmen så var det ju handgjorda specialeffekter. Att de hade papper och så hade de någon slags fisktank de tittar på. Eld så det brann genom det där pappret. Så det kom ut sånt här. Eh, så det nya Det finns ser ju datanimerat ut här framåt, Ja, ja Det första ser ju också rätt handgjord ut. Även ja. om den är ritad eller om det är De, de lär inte ha gjort det på Avid eller med, <laughs> <laughs> <laughs> Industrial Light and Magic Kom in där och gjorde <laughs> Men eh, som sagt en nya film som kom ut I år eh, ja, Den utspelade sig före eh, Har jag rätt nu? Ja den utspelade sig före John Carpeters film som eh, Vad kan man säga? En prequel på en eh, remake <laughs> den är ja. det, som ett parallellt universum till den från 51 Ja, kan man ju också säga Nästan <laughs> det var ju Tanken var ju i början att det skulle vara en remake på The Thing Men Universal kom in i sista stund och sa att de inte ville göra en remake Utan skulle vi hellre se en prequel och det var Mattias von Heijingen Junior. Nu kanske jag rapade hans uttal för namn där, men... As jag we vet... always <laughs> jag, vet inte, jag vet inte vem den här killen är. Jag försökte läsa lite om honom, men han var väl son till någon producent eller någonting sånt där. Jag vet inte ens är... var han kommer ifrån. Kanske han är live vara armekan förstås. Dudes. Ja. Ja. Som sagt, den här utspelar sig för äh, den första filmen där man får följa någon slags äh, forskare, äh, Mary Elizabeth Winstedt som blir inkallad att äh, äh, åka till Norge, där de har nu då hittat ett... Äh, <laughs> säger man flygande? Det blir inte... äh, Nor -Nor -Norge, Norge, Antarktis. Äh, ah. Är det Nordpolen eller Sydpolen? För första från 50-talet tror jag det är Nordpolen, sen Glob Carpetus är Sydpolen. Jag har, inte Jag har över ingen Antarktis aning. bara. Ja, men det är ju både och. <laughs> Nej, men Arktis och Antarktis, men vilken är vilken. Ja. Skitsamma, det spelar ingen roll. <laughs> ja. Så kom hon dit och de här normerna har ju upptäckt det här flygande tefatet. Och så börjar hon, ja, forskar runt det här... Just det, de plockar, då får man ju följa allt det här den här rundvalsen som är med i John Carpenters version. Då får, får man följa hela den här proceduren när de plockar ut den här rundvalsen i en slags stort isblock. Ja, som väntat så släpps den lös och börjar döda en efter en. Alla de fing. Så. Mm. Vad säger ni om den här? Um, ja. För det första jag... är det rätt så kul att det är den riktiga normen. Eh, ja, är det, det tycker press, jag också är ganska kul för att de faktiskt pratar norska. Vi, vi har ju nämnt det flera gånger förut att vi hatar när folk pratar engelska. Um, mm. Och här gör de det ofta som de är en blandad trupp. Men när det bara är normen så pratar de ju norska. Ja, tycker jag inte Och Jag såg den där utan undertexter. Jag hade svårt att hänga med. Jag <laughs> Prata norska. Det roliga är att han eh, när det. Ledaren, eller vad man säger. Uh, han är ju dansk, Ulrich Stomson. Ja, men han pratade väl danska någon gång också? Han, pra han pratade ju danska, bitvis <går> <går> i filmen. Så det är väl lite... Ja. Men norrmännen verkligen tycker jag, att det är helt okej. Okay. Men de kanske ja. tog in någon dansk eh, ingenjör, eller vad fan det är för någonting? Så... Ja, men han ska ju vara... Han föreställer ju norman. Okej, okay, klart. Och Sandra Thorsten. <gård> ja, visst. Mm. Ja, nej men... Jag, alltså, om jag bara ska säga det direkt... Så tycker jag att det här var faktiskt en riktigt bra prequel För att den höll liksom samma typ av tempo som 82-filmen Man fick svar på allting som de hade med i 82 liksom nästan um, ja, Jag tycker att den var riktigt, riktigt bra som prequel mm. ja, Det var väldigt bra fanservice, alltså det var mycket sådana här scener Man uh, eh, kände uh. igen sig. åh det är, det är ju det här ju När de uh. <coughs> går in i den här... När, när de har det här isblocket Jag vet att John alltså de upptäcker det här isblocket Så är det bara ett hål i det här isblocket Att det liksom ma ma ma Man får någon slags liksom nostalgirus i sig När, man, när de tar ja, in det, här det, så, blir det i, och så blir ett hål i det så här, Ja det är ju fan här i den där kartrassel När de, kom, in, precis, när de kommer in i det där rummet ja. bara, Det ser precis ut som i 80 alltså ja. Ja. ja jag tyckte också om det Mm Nike-trollet Nike-troll jag har varit lite så här, lite fram och tillbaka så här, Visst som fan Så är man ju av The Thing Så är man ju ganska nyfiken på hur, hur det var Hur allt gick till där i det norska läget Men samtidigt så En del av mig vill ändå inte liksom Jag kan tycka att det blir lite eh, Konstlat på något sätt Att de ska försöka få in precis Och visa exakt allting som Som hände Typ som då, när de här två killarnas ansikten smälter ihop Mm. Då tycker jag att det är lite väl att säga Okej, okay, ni, ni behöver inte visa precis allt så här. Det blir Som att de verkligen försöker pressa in Jag vet, jag är lite kluven Att det blir mystiken från eh, Ja, det försvinner lite mystiken mm. ja, Jag hade mm. inte haft något emot att inte veta Hur den där dubbelansiktet, liksom, vad det var för någonting Men samtidigt mm. så är det väl lite poängen med den här prequellen Att den ska förklara allting Att den verkligen måste, i, inga lösa trådar får lämnas, utan att det måste verkligen Allt måste visas jag tycker det var snyggt också det där, Apropå att visa allt de, de ändrade ju lite grejer Om vi bara snabbt nämner slutet börjar inte kanske liksom spoila Allt för mycket Men vi kan bara säga att Det som de trodde hade hänt I 82 versionerna Som de skattade lite åt Jaha, alltså, gjorde de så här dumma normen Det visade mm. sig att det var inte alls så Utan det var ju mycket mycket djupare mm. Eller farligare Än vad, vad de hade trott från början så det var ju snyggt att de faktiskt ändrade mm. den grej därmed, ja, nu vet jag vad jag tror. Ja, alltså jag kan säga att äh, äh, jag är ganska nöjd, men samtidigt så mot slutet så blir jag ganska uttråkad när, när det blir en väldigt typisk, det blir inte så mycket spoiler, att det är liksom en ensam kvar som ska då slåss mot det här jättestora monstret. Som då är helt datagjort och väldigt. Eh, det blir väldigt som en typisk tråkig monsterfilm. På slutet var jag extremt uttråkad och tyckte att, att den bör hade börjat bra men att den gick ner sig rejält. Sen så lyfts ju allt eh, ytterligare där under sluttexterna. Det behöver vi inte säga så mycket mer om Ja, det. precis. Det är ju det. Det kan vi väl säga att den slutar, den gör det? Som ja, men det slutar väl precis som första filmen öppnar. Ja, precis. Man, jo, man exakt. får väldigt mycket... Ja det tycker jag var rätt så snyggt faktiskt att den slutar med den där ja. helikopterscenen med de jaghundarna. Jag tycker det är skit, det tycker jag var ja, alltså, jag snyggt, tänkte faktiskt. det verkligen såhär. när jag kollade på filmen tänkte jag bara, fan det här är en skitbra prequel typ. Man får ju verkligen svar på allting. Sen när liksom så här slutet att komma, och jag bara, fan den här var ju asdålig. De har ju ändrat massor. Och sen kommer jag till texten och jag bara, det här är så jävla bra. Ja, men jag var faktiskt inne på samma grej. Att, uh, jag bara, nej, aha, de, de skete i allting där från original, ah, Ja, det här är värdelöst. Sen kommer sluttexten och bara, ah shit. De, de lurade mig, så här, de, de sparade ah, precis. det precis. Var, det, var, det, var, det var faktiskt smart gjort dem, det jag. Det var, riktigt det var snyggt. Uh, uh, jag, jag, ja, håller, ja Den följer väl den när, när de håller på att springa runt På rymdskeppet och sånt där Ja det, då är, är den det som det är absolut det? sämst tycker jag uh. Då kändes som Alien versus Predator Eller någonting så här med Antarktis och jättefantasilöst Sen kan jag tycka också att det är lite som Vi har pratat om med den här baksmällan Att de tar sig ganska lite friheter det är, Nästan alla stora scenerna från Carpenters version är ju med Nu uh. fast i något Liksom uppdaterade Som det här blodtestet gör de i en annan uh variant av, hon tänker ju göra blodtester men så skiter det sig och så får hon göra någon sån här tandtest istället mm. här. Mm. men jag tänkte också på det att den scenen är ju nästan exakt speglad från den, alltså typ att ähm, det är en de, de, de två liksom så här manliga huvudrollerna skulle man nästan säga det är ju han, det är Kurt Russell i i 82 och sen är det, vad heter han Joel Edgerton som spelar Carter i den här då. Båda är amerikanska mm. helikopterpiloter ja, Båda är jävligt pola. <laughs> um, och sen och när de hör att jag testar När de är i The rec Room Och de får reda på att någon är alien Och så ska de elda honom Och båda står med flamethrowern Och den funkar inte ja. Jo men liksom, precis det är det är, nästa... Den scenen är exakt samma det är, Båda står i The Rec Room Det är en alien på golvet De sitter ja. där och det gjorde testet Och så bara tuk tuk tuk tuk tuk Tuk tuk tuk, tuk. Inte. det blir nästan det... så här par parodiskt liksom, att de, ska göra exakt exakt exakt liksom, ja. um... det var det var ju säkert för att de ville med fanservice att de bara nu ska ja, folk in det här, men det blir ju lite löjligt det blir för mycket om man gör ja. liksom om man är förtrogen med tänker på att resten av filmen var fanservice så kunde de ju hålla den där scenen ja precis de får, det blir, om det blir för mycket fanservice så är det inte bra det måste kunna ändå leva sitt eget liv en fast det är en prequel och så vidare Och det är ju ingen remake Men det känns ju stundtals som en remake Ja, ja men, faktiskt Men själva monstret då Det är nästan det viktigaste I hela den här serien Kan jag tycka eh, mm. Vad tycker ni om det? Hur gestaltar det sig? Jag tycker det var alltså, det är, med för, med för något? Det är okej okay. Men det är alldeles för mycket datoreffekter Tycker jag det kan, det, blir aldrig, det kan aldrig ersätta de här liksom, eh, liksom dockorna och de här skulpturerna från eh, Carpenters. Det kan aldrig bli sam, lika samma, samma effekt. Jag, jag tyckte det inte var duggläskigt. Alltså. Det var inte spännande. Det, det känns mer som... Som du var inne på, Alien vs Predator sen någon slags Jurassic Park-grej När de blev jagade av raptorer Att en monster började springa in i massa med väggar Och krocka med saker mm. och Lite sådär småklumpor uh. på vissa delar Men det var, det, det var ju mest en fiende Det var ingen läskig fiende Det var inget monster det var fiender liksom. ja det, Jag vet inte, det har varit lite för mycket Sen hade jag inte så mycket såna här scener som jag var mest där, som jag hade stora förväntningar av att det skulle vara lite som ja, John Carpenter så att det skulle vara lite huvud som skulle flyga och sånt där. Mm. Men det, det fanns det ju men när det blir data animerat så känns det så jävla jag vet inte, jag vill ha mina dock. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja. Men det blir aldrig lika spännande med någon sen data som tydlig datafigur som jagar efter karaktärerna ändå om det är liksom en, en mer, något mer levande. Nu, nu glömde för... jag bort... Eh, vad, vad fan hände med hon kvinnliga karaktären? Den <laughs> andra kvinnliga, liksom... kvinnliga karaktären? Ja, det... vad som hände med henne? Ja, hon... Det... Ska vi säga det verkligen? Det blir lite väl mycket... Vi, vi, ni som lyssnar nu får vi hålla för öronen i 20 sekunder Så får de bara spoila för mig vad som händer Kör Kan ni inte du bara nej. klippa bort <laughs> <laughs> Nej men för kör för nu, kör nu Nu vill jag fan höra Jag glömde bort jag, Sen som jag såg henne var inne i rymdskeppet Det är det sista jag kommer ihåg Ja men hon, åk, hon åker iväg i sin traktor där med eh, ah, Ja just, just, just, just, just. just Carter <laughs> Carter killen och så händer lite saker och sen så, Det är lite öppet vad som hände med henne om hon... Det, det hon sa såhär, när eh, där på slutet När de återförenades Tänkte ni på det innan hon sa det? Nej, jag tänkte inte det, alls på det. det. det gjorde jag. Ja. Så du bara, yes! <laughs> ja, det bara, Ooh. Oh. Ja. Men vilken ordning mm. mm. mm. såg du då mm. med den här filmen? Mm. filmen, mm. filmen mm. Såg före John Carpenter eller efter? Efter? Jag ingenting av vad du säger, va? Så, såg du den här filmen före eller efter John Carpenter? Efter. Film? Efter. Jag såg den i den ordningen de kom, vilket jag tycker man ska göra med prequels. så de är gjorda för att man ska ha den infon från förra filmen liksom. mm. Tommy, vilken tyckte Sorry var bästa? Tyckte hon 82-versionen eller 2011-versionen? Eh, jag tror hon tyckte, tyckte Både alltså, var... Jag satt och tittade på The Thing Den här prequellen så kommer hon väl in Och så sätter hon sig bredvid Då har vi gått en halvtimme in i filmen Och sen börjar monstret monster springa runt Och äckla sig och sånt där Och då är hon ju helt klistrad Framförallt sitter och tittar igenom den hela filmen med mig. Sen sa hon såg, när texten går upp och säger Fan, det här var ju så jävla bra. Så hon sa, vad, vad ger den betydelse ah, det är en femma. <laughs> tänkte jag tänkte så här, har du inte sett originalt? Nej. Och då var det bara tanken är så snabbt som möjligt. Så tittade vi direkt efter på originalt som hon tyckte också var femma. Sen gick hon och la sig. <laughs> jag har faktiskt inte fått någon... Ska, ska vi fråga henne? Vi har henne live här på det är inte vilken fråga lite. du ska inte. Sorry, Kitte, Kitte har du någonting du tycker om då? Någonting på bröllop där någonting du fick mitt att. du? Så är det? Vilken är den Vilken är som någonting som någonting som någonting som någonting det så mm så nånka ts nu ah kontextとか 最初の見たのあ、あ、俺 den 2011 var bäst. Okej. Ja, men det blir väl så ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、Never you know, som trust a Korean. hon <laughs> <laughs> <Ja, laughs> <Precis. laughs> ja, fick ju <laughs> Ja, vad kan vi säga något mer om det? Det, den mycket, det var ju också fanservice att den öppnade med John Carpenter's, eh, det var inte John Carpenter's musik men musiken från från 80-talet öppnade mm. den i samma, det var rätt så coolt faktiskt. Dum dum, dum dum, buam, buam. <laughs> mm. Nej, eh, kort och gott. Ska vi sätta betyg på den? Den här, eh, mm. ja, jag säger väl se den. Eller liksom hyden? Jag säger hy ja. hy hyren. Om man är fan så blir jag väl kanske att liksom Man måste mm. väl se Men, uh, hyrden, den. Men hyren, den funkar ju helt klart som så här, monsterfilm. Eller lite över det vanliga. Ja, ja Emilio, du då? bra innan jag fortsätter bara. Uh, ja, hyr, hyren ser Jag vet inte. Hyren. Hyren. Ja. Jag har en fråga bara lite snabbt innan Om The Fing John Carpetus, vi verkar Det verkar som vi är överens om att det är den bästa i den här Kan man säga kanske trilogi Men om den kommer upp på bio Hade ni kunnat se den då en gång till Bara för att liksom sitta på en biosalong Ja det hade det Absolut Samma sak här Då ja. går vi över till lite musik Mm, då är vi tillbaka då med eh, nyheter, my friends. Mm. Oh, ska, jag dra, ska jag dra igång? Kör. Uh, just innan jag går in på nyheterna tänkte jag bara nämna lite roligt att jag fått ett tillfan till podcasten. Uh, min pappa, Jan Lundqvist. Ooh, <laughs> Ja. Yeah. Han eh, fick en ny som där att vi pratade om honom i, för i förra avsnittet så då vi kan raskt in och lyssnade på ett helt eh, avsnitt och han var väldigt eh, imponerad faktiskt. Ja. asså de de, är, de är, så jäkla, ni är så jäkla duktiga och kunniga och, och, och. och så berättade jag berättade så ah, hörde du det med önskelistan han bara, ah, ah, ah. <laughs> Jag var, jag var lite orolig när han skulle bli så här ledsen typ att det typ, var min fan. Han tyckte det var jättekul och han bara, ja oh, Tommy sa att jag, att jag kände så mycket. Och så, han kallade sig själv typ pappan som har eh, örat mot den här kultur kultur eller kulturen <laughs> <Det är ju laughs> han är äh, härlig alltså. Ja någonting sånt där. Han fick någon hybris. <laughs> fan, jag, jag önskar att jag blir det när jag blir äldre som har örat populärkulturen Ja, precis Rälsen mot folk, populärkulturen men, det men, men... Liksom. Ja, Men, det men Niklas, är det. det är väl ändå din pappa som liksom så här fostrar upp oss i den här eh, filmkulturen Det var ju enda han som gav oss eh, det, det är ju inte så här att på trailern är det så, så här: producenterna som gav dig bla, bla, bla. för oss är det så här, Janne Lundkvist som gav eh, Tom och Niklas Rocky Eilen-filmerna och Hajen-filmerna eh, typ. Ja, men lite så Det var ju där, det var där allt började på något sätt Ja. Så nu, det är kul att man kan betala tillbaka nu med den här med podcasten. Ja. Uh, så det var det. Hoppas han fortsätter lyssna. Vi uh. Det <laughs> behöver så alla analyserar. vi kan få. Ja, uh, Tro. Det går väl ganska bra nu, eller? Mm. Det går bra. Ja, vi har 350 lyssnare per avsnitt så det är... Yes. Yes. Ah, ja ja. Ni har inte internet ihop, i alla fall, så kör på nu. Uh. Uh. Uh. Förra veckan pratade vi om att det känns onödigt med en remake på Starship Troopers. Som om inte det går nog så kommer det nu en remake på American Psycho. Uh, mm. Christian Bale-filmen då som... Från, vad är den från? 2001 kanske? 12 år någonting. gammal. Mm. Det känns verkligen too soon här också kan jag tycka. <laughs> <laughs> Nej men jag, jag tycker att uh, filmen med Christian Bale är ju riktigt riktigt bra bra soundtrack och det var ju hans genombrott också. Uh, jag förstår verkligen inte vitsen med att göra en ny, en, en ny version och hur de ska kunna toppa den gamla. Jag kan verkligen inte se att det ska kunna hända. Men det är ju en ni... ny film också själv. Ja. Det är som att Okej, okay, jag jag då... att göra, göra en remake på Harry Potter först, liksom. I och för sig så gör de ju de gör ju remix nu Eller startar om liksom med typ Spider-Man och uh, Jo, jo men det känns det som en liksom, annan Det är, ändå. är Det är ju mer kommersiell film American Det är, Psycho är en franchise film, liksom. Det är ju och det, det är liksom Det är lite annan publik Det är mer så familje Det är liksom det är underhållningsfilm American Psycho är ju lite djupare än så Det är ju ingenting mm. American Psycho är inte någonting Du tar med barnen och på bio Nej, inte direkt. <snittet> det den nya American psycho Men det som lovar för det här är väl då att det är under David Finchers eh, regiassistent, alltså second unit director-snubben som har varit med på hans liksom, social network och bland annat, kommer ju stå för regi. Mm. Så han kanske har haft, liksom, ett liksom... Jag hörde att låg ska vara en Ja, det var ju Monsters också. Men ja, jag vet inte Jag, jag älskar ju American Psycho. Jag tycker den är hur bra som helst Men jag, jag hoppas att det blir bra mm. Men det är lite som du säger Niklas Lite too soon det, det, ja. Minst sagt Lät, eh, Läste någon på filmtips Var som hade kommenterat Och sagt eh, Någonting bra där jag hoppas att de, jag, han, han hoppas att de kör mer, mer som boken Mer det grafiska våldet Som de eh, var lite snåla med i Christian bale versionen. Okej. Okay. Men är det voldet verkligen lägger vikt på? Jag har inte läst boken. Det är väl mest liksom hans Jag älskar ju filmen för liksom hans tävlande mot de här arbetskollegorna Jo, men det är ju lite har... du är, ju, det är ju lite rena 80-tals grejen liksom i och ja. liksom alla stora coola typ där funkar det nu egentligen? För det känns inte som att vi riktigt har den kulturen. Jag ser bara på hipsterkulturen. Det är väl bara Men liksom... vad fan, ska han vara en hipster eller? Nej, nej, nej. Ska liksom... han vara en hipster? Du, kan du, de sitta Och döda jag... andra hipsters? För... Nej, nej, men, kan... men du, får, du får ju bli Vart. som en slags... Stöder, och istället för att jämföra vi på svart kaffa och jämför fiskarmössor. Nej, men du låter mig ens prata <tlar> till punkt. Det får ju bli någon slags metafor i sådana fall då. Att det fortsätter fortfarande idag med massor med tävlingsgrejer. Bara att idag kan jag spårar ur men det är ska liksom, ju så, så städat Liksom de där juppigrejerna grejerna sina fina Och de är jättepropra Och verkligen där in control Och sen på natten så fuckar han nu. Det känns som att det funkar inte med hipster Kanske inte Det känns som du inte vill förstå Emilio Men vi, vi kan gå vidare <här> <här> ja, ja Nästa vi nyhet Nästa Uh, jag vet inte om det är, kan räknas som liksom en nyhet Men de säger att den här 24-långfilmen Ska äntligen börja spelas in nu i vår uh, Kifsatlen ska vara på uh, Ja, såklart då <laughs> Annars så skulle det inte bli mycket till film uh, Men uh, um, Jag vet inte, är vi peppade på det här? Det känns som att 24 gick ju ganska mycket på tongång På slutet där Och det var ganska länge sedan nu som serien tog slut. Vill man ha en lång film? Jag skiter, <laughs> jag... Jag skiter i Skiter 24? Ja, alltså liksom, det är positivt. Jag, jag är ju inte duggsugen på det. det kom, om det kommer så kommer det, men det är inte så att jag verkligen har förväntningar. Jag är verkligen för eller mot det. Jag, jag, jag, jag ställer mig lite som Harry Potter-filmerna. Alltså, helt plötsligt så kommer liksom Harry Potter Part 2 upp och jag har inte haft någon koll på det. Inte ens att en trailer har kom ut. För, om du förstår vad jag menar. att. liksom de bara det, där. Ja. Det händer någonting i periferin. Ja, verkligen. Mm. Så... Nej, jag är ju jag är inte så himla peppad heller. Jag, då, jag var ändå ett stort fan av 24 när det, när det gick. Ja, vi följde det rätt så hårt, i alla fall de två första säsongerna. Jag har ju till och med sett till säsong sju, men jag, nu har jag inte sett sista säsongen. Nej. Så, Aldrig. Men... Nej, det, det är ju faktiskt bra de första säsongen. Det är riktigt spännande. Det, det, var, det var ju bra för, när det kom. Det var väldigt originellt. Det var det i alla fall ja, Nu får man lägga kanske 24 i en frysbox Och slänga in den någonstans Och aldrig mer låsa upp det tycker jag Aa. Ja, Skitsamma det som det Dark Knight äh, Rises Posten har kommit, en ny äh, Får vi vår det eh, ja, Specialist Emilio Spinetti recensera det är en tuff poster. Ja det finns inte så mycket att säga Jag tycker också att den är helt cool faktiskt eh, Man ser mm. väl eh, Batmans mask ligger helt sönderkrossat På marken så ser man Bane Gå några meter därifrån jä Mantalo, Bane, Bane Mantalo, Mantalo, Bane, Bane, Bane, Bane, Bane, Bane. Jävla jä bra ah, jä mm. Släpps ju trailen snart också Om det är nästa vecka Gör han det? Mm, Sjukt, det tack. släpps väl samtidigt som eh, Mission Impossible 3. 3. Oh. Nej, eh, fyra, den här Ghost Protocol. Mm. Eh, så, äh, ja. Det ser fram emot. Du, oh. du, just du, så för Nolans, eh, de la ju upp, eh, det var ett Center fox som producerade, men de hade gjort någon hemsida, vad var det, eh, Red. nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Eh, De har ju alltid såna här roliga hemsidor de lägger upp så man får hålla på och klura runt lite. Då var det Operation Early Bird ja, om man går in på ja. den hemsidan så får man ju, vara en slags nedräkning sen när det kom till noll så fick du någon slags om du går in på Dark Knight Trises hemsidan så är det någon tjej som läser upp massor med siffror och så skriver du in de siffrorna sen på Operation Early Birds hemsidan så är det en slags GPS-kod och då får du väl reda på liksom vart i världen den här ehm Kom visa. Det är inte trailen, det är ju fan vad... Det är en minuters premium. Precis, pre premium kom visa. Så var det. Jag tar tillbaks, trailern kommer inte visa att det är Öppningen. Öppningen för... mm. de, har, de har ju något alltså GPS-grev och alla biografer som visar den. när den Mycket mm. Vilket bara i USA och i England. England. I Storbritannien. Om du bor där och lyssnar på Tommy Filma och Niklas så vet du det. Ja... Men jag tänkte på en sak för förstås. Eh, filmen kommer ju skjutas i stora sätt i eh, med IMAX-kamera. Eh, och eh, det finns ju inga IMAX-biografer i Sverige förutom Cosmonova. Eh, mm. Jag såg ju till exempel Inception på IMAX och det var ju typ det tuffaste jag gjort i hela mitt liv. Och jag tycker det är... SF får fan ta sig kragen nu och snicker upp en fet IMAX-biograf för det blir så Jävla mycket bättre. Alltså. De mm. håller på att renover renoverar Rigoletto nu här i Stockholm. Men jag, jag vet inte om det är någon IMAX. Tvärsamhällen skulle bli en IMAX där. Två litetrummet där. <laughs> Nej. Så, mm, ja. Det är... Ja. Använd. Ja han kompis som kommenterade lite snabbt på det sa att. Han var, han var så sugen, han är ju så sugen på Batman, så han tänkte till mig med kanske dra till Berlin eller London för att titta på den. Vad får han med IMAX? Kanske lite extremt. Ja, ah, ah, är det jag du verkligen menar. det faktiskt? Då får jag, mig tror en resa. Du för, jag tror du menar för prequel. Ja, nej, nej, nej, för filmen. Så jag dra, dra till Berlin och kolla på uh, Ghost Protocol, för då får jag sex minuters Batman också. Nej, <laughs> det är en nöjd om jag skulle falla du hade gjort de ja, alltså, om det tänga, de ja, där haft Du vet ju själv Så fan du Det Där kom det där snuskiga onanisskrattet Säger jag <låder> <låder> ja, Emilio, vad har du med? Ja, Jag har bara en liten kort notis om att eh, Lionsgate har eh, Köpt rättigheterna ré, ré, det, det, det, äh. <låder> Lionsgate har köpt rättigheterna Till en uh, originalkaraktär Av Stanley Och då ska jag göra en film om den Mm -hmm. Det är väl typ det hela Så Aha. det skulle bli spännande så Du tycker väl det länge sedan man en... såg någon original karaktär Aha. Coolt mm. Så det blir nice Han är igång fortfarande Hur gamla är Ach, Jag vet inte, 106 eller någonting ja. He's <laughs> the oldest Skyrim itself oh, Skyrim Ja, kan vi snabba på här så vi blir klara Och jag kan spela Skyrim igen <laughs> Ja, det var väl allt för nyheter och tyvärr så har vi ingen eh, trailer-quiz idag så vi hoppar direkt in på eh, Tommy Niklas och Emilio rekommenderar. Eh, vem, vem börjar? Niklas? Jag börjar. Jag mm. har ju nu fått några ryck här och fått för mig att jag ska börja motionera på allvar. Det är ganska roligt ändå <laughs> Nej, men var ute och springa även fast det börjar liksom, uh, lacka mot jul här och det blir ganska visigt väder. Men då har jag hittat att uh, det är säkert jätteold men det finns en app här till iPhone som heter Runkeeper som uh, har en GPS-sändare. Man går ut och springer och så, så ser man då hur mycket man har br bränt och hur uh, många kalorier man har bränt och hur långt man har sprungit och så vidare. Så jag var ute och sprang nu här i veckan och lyssnade på. senaste har du inte sett den avsnitten här och slog nya rekord i. Och det jobbiga jag att det kommer in en sån här tjejröst mitt i allting så börjär. You have now run five kilometers, blah bla, bla, bla, bla. så har man säger Markus där i bakgrunden. Bla, bla, bla, bla. Mm. <laughs> inte sett den så här. Det är en rolig kontrast. Och så jag har tänkt då att fortsätta med det här till. Ja, så jag orkar. Och jag uppmanar alla lyssnare. Och även Tommy och Emilio att även de ges ut i löparspåret. Mm. Jag har ju redan den där appen och använt den. Bara så du vet, Niklas, så kan du stänga av hennes röst. Ja, jag vet. Men jag vill <laughs> <laughs> Men då förstörs min historia. Så jag ska stänga av den. <laughs> förstörde jag din historia nu? Kanske, ja. ja, du förstörde min historia. Precis. Så. Nej, men i alla fall. Gå ut och rör på dig. Det är bra för dig. Inte, bara sitta in <laughs> Nya rön mm. det var min rekommendation Ja eh, Jag tänker rekommendera en uh, Youtube-kanal som heter Visas Där de lägger upp, jävligt ofta lägger de upp lite olika Roliga grejer man kan kolla på De lite olika serier som till exempel det som heter Dong, uh, Things to do online now guys Som bara är en kavalkad Av olika Roliga hemsidor där man kan göra olika saker Till exempel jag tror inte det en typ Machine där man kan göra sin egen dubstep-låt Remix av någon låt man har Eller typ eh, Någon annan som heter Google Gravity Det är bara som Google fast allt på hemsidan Bara faller ihop som att Det, ja, det, det är bara lite Onödigt roliga, nördiga grejer eh, De har en annan som heter Leanback Där de bara går igenom en jättelång Videoserie eh, på kanske en, en 20 minuter eller någonting med något tema, till exempel äh, varmt eller kallt. Och så visar de lite olika klipp som har med det att göra. Det är faktiskt jävligt roliga. grejer. Mycket så här, vetenskap, mycket fysik. Um, man lär sig jävligt mycket när man kollar på dem. Så det tycker ni ska kolla upp. Visa's. De har även Visa's 2. Visa's.com mm. eh, Nej, på YouTube. Youtube. Jaha. Det är en YouTube-kanal. Mm. Lyssna, Niklas. Hälften. <laughs> Yes. Jag sitter och lyssnar på dig när du sitter och pratar om en jävla runkeeper. Kan du väl mm. fan återgälla tjänsten? Hon kommer in och avbryter när man sitter och lyssnar på Tommy filmen Eller uh, har du inte sett den? Ja, du blev fel där. Du lyssnar inte. We laugh, but we hate each other. Ja. <safest> yeah. Jag tänkte då rekommendera en app. Äh, faktiskt, hur ska jag förklara här den heter Bluefire och är en äh, app där du kan ladda ner äh, böcker och läsa böcker på äh, nu har, tänker ni säkert på den här iBook som var ju så helt värdelöst där man läs, läs, laddar ner så här Nallepu och sånt där det som är bra med den här Bluefire är att den har kontakt med Stockholms äh, stadsbibliotek så du kan ladda ner om du har ett lånekort om du inte har ett lånekort så kan du fixa det gratis på ditt närmaste bibliotek jag gjorde det på åkermyntan. Bland annat i eh, Då går, loggar du bara in på hemsidan. Så laddar du ner en. Eh, ja vilken bok som helst nästan. Och laddar den direkt in till din iPhone eller iPad. Eh, jag håller just nu på och läser eh, 1984. Av eh, den här japanska författaren Haruki Murakami. Eh, och det är fungerar perfekt faktiskt och när man är på väg till skolan eller sitter på toaletten och bara bläddrar igenom några snabba sidor faktiskt. Det är mycket lättare än att läsa en bok om man blir nu avbruten och så kommer jag inte ihåg vad man är på stycket och allting så där. Så, eh, jag tycker det är perfekt för folk som vill läsa uh. Så den 1984, inte 1Q84 1984 är ju Ja, ah, men det är ju en liten ordvits där faktiskt, så det beror på själv hur du vill uttala det. QQ är ju japanska uttalet för det är ju inte så många som vet kanske, men det är... många säger 1Q84, men ja, den utspelar sig 1984 den boken, så den är ju skitbra jag har ju precis läst klart första boken jag ska läsa igenom två andra men som sagt, Bluefire Appen så kan du ladda ner valfri bok nästan. Det finns hur många som helst. Så kan man läsa dem direkt från iPhone. Det fungerar perfekt faktiskt när man har några fem minuter till att bara städa av om du känner för det. Det är som mm. inte har Skyrim. Ja, men då tycker jag vi avslutar detta program. Och jag tycker vi avslutar med som Scott från, <går> eller Scary från The Thing from Another World avslutar every one of you listening to my voice. Tell the world, tell this to everybody wherever they are. Watch the skies, everywhere. Keep looking, keep watching the skies.